Gängledaren Ismail Abdo, också kallad jordgubben, har gripits i Turkiet och senare släppts mot borgen. Det rapporterar turkiska medier. Och Så här lät det idag när jag, Mariela Quintana-Melin, gästade Titi Schultz och P4 Extra och pratade om det som vi vet hittills om det här. Vad vet vi om det här gripandet? Ja, enligt SVT så skedde det här i fredags så enligt turkiska medier då så stoppade polisen då en bil med Ismail Abdo och en till person i Adana som ligger i södra Turkiet. Och det är en stad där vi på p Krim har hört att Abdo har befunnit sig ett tag så det var inte så oväntat. Och Ismail Abdo han ska då ha haft skyddsväst på sig och han ska haft en pistol och tolv kulor där i bilen. Och när polisen då upptäckte att han var internationellt efterlyst och har en röd efterlysning hos Interpol så grep de honom. Och under dagen så har vi kunnat se det här på film när Abdo då förs in i vad som ser ut som en myndighetsbyggnad av poliser. Han har handfängsel bakom ryggen och de trycker ner hans huvud. Och sen så ska han då ha förhörts och sen förts till någon slags domstol där han då släpptes mot en borgen på 6600 svenska kronor enligt turkiska medier. Okej, okay. han släpps mot borgen för motsvarande 6600 kronor. Hur kan en person som är internationellt efterlyst bli släppt på det här viset tror jag man frågar sig? Ja, det är ju frågan och i Sverige så är ju Ismail Abdo häktad i sin och misstänkt för synnerligen grov narkotikasmuggling. Och jag pratade för någon timme sedan med en av åklagarna då som har Abdo häktad i sin utevaro här. Och det är ju det som också har legat till grund för den här internationella efterlysningen. Och den här åklagaren han hade inte hört någonting om det här från officiellt myndighetshåll i Turkiet- och han tolkade det som att Abdo kanske hade blivit gripen för något nytt brott eller eget brott som han uttryckte i Turkiet. Kanske då på grund av den här pistolen. För han tänkte att annars så kanske man, borde man ju inte ha släppt honom mot borgen. Och sen så ska man ju komma ihåg också att Ismail Abdo är ju turkisk medborgare och Turkiet de lämnar ju inte ut sina egna medborgare. Så det kan ju också vara därför han släpptes. Jag vet inte om det är rätt ord, men skulle man kunna säga att det är enkelt för kriminella att bo och leva i Turkiet? Jag tänker särskilt om man blir släppt för 6 600 kronor som kanske inte är en jättesumma i, i en sån här persons liv. Nej, det verkar det ju verkligen inte vara i den här personens liv. och Det verkar ju enkelt att bo och leva i Turkiet. Man kan ju köpa sig ett turkiskt medborgarskap genom att investera i fastigheter- de senaste åren så har det ju varit många svenska kriminella som har sökt sig just till Turkiet därför eftersom man vet då att de lämnar ju inte ut sina egna medborgare och även då den kurdiska räven alltså räva Majid har ju varit där. Och det här kom faktiskt upp mycket i valrörelsen i Turkiet förra året för oppositionen har kritiserat Erdogan hårt just för att Turkiet har blivit vad man beskriver som då en fristad för kriminella. Och den nya inrikesministern efter valet han har haft en hårdare attityd till det här och till exempel så har man gjort rasjor mot utländska nätverk i Turkiet då. Men Abdo Vad händer med honom nu? Lever han på som vanligt? Ja, Det är oklart för mig i nuläget om det pågår en turkisk utredning om till exempel vapenbrott där eller inte. Och om det här gripandet faktiskt kommer påverka Abdo på något mer sätt än att han då har fått betala de här 6600 kronorna som inte verkar vara så mycket pengar för honom. Vet vi någonting om hur hans liv ser ut i Turkiet? Ja men det som jag vet eller jag har hört det är ju att han har befunnit sig där i Adana ett tag och hur öppet han lever där det vet inte jag men det verkar ju som att han har folk runt omkring sig jag har hört att det är flera kriminella svenskar som har åkt just till Adana. Och tidigare i år så blev ju en svensk kriminell person som stod Ismail Abdo väldigt nära. Han blev skjuten till döds i Istanbul och det här ska ha tagit hårt på Ismail Abdo. Och att han nu är ute och åker bil, det kan ju tyda på att han känner sig ganska säker. Samtidigt så har han ju alltså skyddsväst på sig och pistol enligt turkiska medier så att han vet ju att han har fiender. Vi fortsätter förstås att följa det här och vet du mer så skriv gärna till oss på p 3 eller på Instagram. Och det var allt för nu. Jag heter Maria Quintana Melin.